أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دی نمخ کی دا د دینه محککی د کاپرانو بیان شووی ده محککی آیې دي د دې کاپرانو د دې دې دیو عنا خلقو د دې عمل په بدل کې د دې عمل فعوس کې الله تبارک وتعالى فرمای چې الله دېو په زرونه باندې مهر لگاولې دي د دیو په غونو باندې مہر لگولې ده دی. او د دیو په غوونو باندې مہر لگولې ده دی. او د دیو په ستر غوانی پر د دی دی. دیو پر, پر دی دی او د دیو لپاره په آخرت کې لوی عذاب ده په آخرت کې لوی عذاب ده د دی غتم نو د دې مہر مراد ده او سوال دا پیدا کیږي کی چې الله پخپله فرمای چې الله د ذیخر کو په دم باندې مہر لگاولې ده نو الله چې پخپله دا چا پر رو مہر نو دا سشی دے. بیا دې مجرم دسی شي دي بیا دې غلطی نه دا کنه ځکه الله مہر لگاولې ده چې الله روونه بند کړل نو بیا خو زموږ د سره جرم پات نه شو بس دا الله کار دی چې دا چا رو بند کيو مورو لګي بس مہر ولاګيو چې دا چا رو باندې نه لګیلو خبره داگه دا پارا خلق خبر دا سنده دا دا دی محر نا مراد سشده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دا دی مونتا بیان او داگه بیان خلاسه دا چې جکل انسان یو گناه او کی یو گناه او دا گناه دے او کی او توبه توبا و نباسی او کل کل داسی میچے وڑوکے گنا دے اوکی نداغی نفس دے نیکی شوروکی نداغ گنا ملا معاف کی خدے گنا پر ندي بلکی گنا هنم مسلسل کی اندنوب اذا تطابعت کل چی پیوب البسیشی پیوب البسیش اذا تطابعت على القلوب زڑونو تا گناہ خود زڑا یو اثر دیکن چه زڑا دا آخواڑی نو یو گناہ بل گناہ بل مسلسل روانی خودا یو گناہ چه سوکو کی نو دا اللہ محرابانی خودم دا وی دا دا گناہ لکلو والا پرشتہ چه کل دا انسان گناہ او کی نو شپو گنڈو پورې دے پرشته د خپل قلم اچتنے والے کې دشي د ستو معنی شي د څه بتایف شي د په دې پس نه کې ور پسې کی نو دا وړو نه کې لشي خو ځنه هیڅ پرواو نه نو بیا یو ګونا ولګي یو ګونا او دا ګونا چې وشي نو په زړه یو تور دا ولګي د په دې پس بل ګونا او کې نو بدلتا ولګي دې په دې چې بل ګناه کینو بل داو لګي تر دې چې د دت اژړه مکمل تور شي کله چې ګناونه مسلسل شي اذا تطابعت على القلوب اغلقتها نو د اژړه بند کی مکمل بند کی تا له ورته ولګي اذا اغلقتها عطا حين اذن الختم ګل چې دا ټول سره بنکی دقته مہر دک نه مراد مہر ده د دې نسبت الله ته ده ځکه چې خالق در ټول افعال الله ده خو نور د دې مہر ده لګیدو ذمہ دار ټول پټور د انسان په خپل ده د ګناحو په وجا ګناحو نه ډیر کړه ډیر کړه چې د په نه بهروسیکن اړی باې ودرېږي تا د حات ه بعضنم چې بهر ته وځې نو یوه لاه پینډی ته تللی د او ب لاره تورخم تهتللی ده د پینډی طرف یو قدم واغستو نو توخم نه دو قدم لري شي او بیا چېډیر اخلی نو خپه تهبل ککیږي یو شړی راانچو پینډ ته ووررس او بل ترڅ روان شي نو یو قدم توره خم ترڅ تکی دو قدمه بدت پړندای نه لریشي او چې دا سيزي ستا ستاپه سره ډبل کیږي یو قدم سره دو قدمه دي یو دغه ترڅ تواغه خو خلری شوي دوا او تورخم ته ورسی او بارډر باندې خپل پاسپورټ ور مخه تکی چې بدی باندې هغه د خروج موهرو لگوې اگزټ موهرو لگوې او هغه ورته موحروره لګي او دیوځي او بیا وای چې دې ظالم ماته موحروره لګو کین زه په پاکستان کې ومه د دې ذمہ دی دار څوک دیو څو ذمہ دی دار خو موږ سره خپل دی چې خپل خپل پاسپورټ راوړل را دی چې او زمو ناورته موروش بوسورز بیرته نشه راتل انسان جکله ګونا شروع کی نو د ګناہوںو او د نیکو دوانو اثرات په دنیا کې او بدلی ثن من جزاء الحسنته الحسنته بعدها وان من جزاء السيئه السيئه بعدها د ګنا یو بدله پوره په دنیا کې دا ملاويږي چې بل ګنا توفيق ملاويږي بل او د نیکه يم دا بدل په دنیا کې پوره نه ملويږي چې په لنیکي اثر نشي یو ور نیکي چوکي نه په لنیکي اثر نشي او چې ګناوي کوي نه به ګناه صحنيږي سره چې وتره قدم دی خو یو دیو قدم چې د کی په فاصله کم وشو کنه نو چې څو ګنا شروع کینو ګناوونه تفاصلي کم شي او دې وړکه ګناکه ای وڑکه بل وڑکه بل وڑکه تر دې چې غټتو ورسی دې وژن وڑکه ګنا موڑکه کرنل نه دی پکار لا تحکرن الصغیرۃ فان الجبال من الحصا دا وڑکه ګنا وڑکه مګړای دا غټ غټ ورونا دا وڑو وڑو شګو نه جوړ دی دا لورو ورنه شګو ودرول دی او کبیره گناہ سو توای یو خدای پخپل کبیره ده خوړو کې کبیره ګرځي دا صغیرت کبیره ګرځي کڤدې باندې مسلسل تسلسل دی قائم شي اصرار وشي پدی باندې ټینګاو شي دا وړو کې ګناہ بزخامه کا کوم نو دا چې ډیر شي نو دا کبیره وګرځي او دا حزم او اراده کول چې دا وړو کې ګُنر دا بز خیر ده نو دا اوس کبیره شو دا لوی ګُناش صغیرہ غیر تا ویچی پا غلطی که پا خطای کشو پس دن و عمدن سرد علمنا وڑا کول دا وڑا ندا گولے او کل کله د وڑی گناہ جرم دا مالک سردیر زیادی یو نوکر تا مالک درون درون کارونه والا کڑی دی پا بازار او بہر لولو بوجو نوچتی نو پدیکي کلکسا کیمرا شي په وخبه نېکار و نو مالک دومره نه محسوسي لوی کار ده نو خیر ده لک رې و چې ورته وي جماته دي کولر نه یو کیلا سو براکه په دې ورته وي دا وډه کې کار ده خېر ده نو تاسو دا وای چې مالک دا وای کې دا کار و نه کړو د مهالو یو ګिलास باندې شिरा کوي نو دا در نوکرې قابل خونه دی کنه اجه داسمه د خپل ملازمی خادمی اواګه ته وې چې ماته و بلګ ګिलास اواګه درنه کې او, اغا تا چماتو گلاس. او اغا درنی که نا تخفشې نه وې مردم ورکو وړه خبره غالي دا وړې وړې خبرې دې په وړه خبره خفشو درته وردا وړه خبره نه وډیرلو یو خبره ده ورلو یو خبره ده نافرمان حر سنگچیا نافرمان دے دے یوی روپے غلم غلی و دے یو لاک روپو غلم غلی کہ چایا وہ روپے پٹا کڑی دے نو مغل دے. او کہ چایا وہ لاک پٹی کڑی دے نو دے فارق صرف دمرا دے چایا دیرہ غلا کڑی دے او بل لگ غلا کڑی دے شای لگ پٹ کڑی او غلط وان دی دم دے دام مغل دے دے وجن نافرمان د لوی نافرمانه مرتکبم نافرمان لیکل کېږي او د وړي نافرمانه مرتکبم مور نافرمان لیکل کېږي او چې څوک د وړو کی ګنا نه نشی نشي او وړنې کی نشي کوله نو ده بغتنې کی څوک کی یو سړی د اسلام د غلبې لپاره په سیو وړګنو زر روپې عراق یا سر روپې عراق او د نشی نشي درکوول او درتواي څيره دي پنسي خو تاسو متر خو چې کم زګر سر ور کول او خبره و ټوپک او ترنم بیا ماته وای نو ته په یو خول په کار دي چې تب بالکل سر نشو ور کولې ته یو روپې نشو ور کوله ته سر کوي نو چې څوک وړو کې ګناه نشي پرې خو دې او کې اتات آسان یو څळे او دا پس سنت تعریفونه شسکل نه په نبي بيسي وخت لګي هیڅ وسننت طریقہ اوس به چي ثواب درته مله يرجي دا خورادنه کیږي نو تب غټ کار سر کور نه سوي چې ستا بي به وخم لغي ستا بي پیسيم لغي خپلم په تويږي سترن ديږي تا نه سټو کو دانو شي ګري تبغه ومني نو ګناوه نه چکل ډير شي نو زړه تور شي او قراني کریم د نور مزاحتون کړي دي خدای دی مهر تشريم تاسو ته کول چې دې ذمہ انسان خپل دی الله نه نسبت الله تشوي دی ختم الله مهر لگاولې دی الله على قلوبهم ددیو جو پزړونو وعلى سمعهم او ددیو جو پغغونو وعلى ابصارهم غشاو او ددیو ديو پستر غبرني پردی دی, دی ولهم او ددیو ديو د पारा عذاب عظیم عذاب لوی عذاب لوی دا اخرت لی لوی عذاب دا سرٹیفیکیٹ پا اخر اکی دولا کم سرد اللہ ورکڑے دی جماعت لہ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزْوِيمٌ او د دیو دا پارا لوی عذاب دے دا دیو دا پارا لوی عذاب دے اللہ دی لدی عذاب نم گو ساتھی. او اللہ دی لدی جماعت نم گو جماعت بیانی گی او دا درم جماعت اصل جماعتونا خود دي اصل جماعتونا دو دو دلی دی یو دا مومنان اوڈالا او بلا دا کافران اوڈالا دا درین پا گینش دی خو یو درین جماعت تیسی دی دا پنجاب خلق پنجابی که یو وین الا اللذین و نغل إلّ اللذین جنه دا دی طرف دی او نه طرف دی بس دا دا خیوٹ غلامان دی چې کم ځ کې خیرټ خ سرېږ نوور ته خوحاله کم ځ کې مفاد میلاږي د دنیا پید میلاوي ست میلاږ آرام میلاږ راحتونه میلاوږ معلوونه میلاوږ بس د الته دی نو نند د یو اوندې وای او سباه بل بل صندې ووي دتی خلکو بیان اللهې او تاسو خیال وکړئ دې مخکنی جمات سصفات اللہ بیان کرتا فا پینزو آیتونو کی مکمل بیانو شو دی دویم جماعت فا دو آیتونو کی مکمل بیانو شو دو جماعت دو آیتونو کی دی جماعت دیارلس آیتون سبق دے دیارلس آیتون زکدادی سے عجیبہ غانی جماعت دے عجیبہ جماعت دے دا ندی تر ته دی نو هغه تر ته دی د دیوژن زده په جنگلوم ساسان نه در په جنگلونو یم مشکله ده خورم باندې د دیو حکم او د دیو سرټیفیټس کوم الله ورکړه هغه وره نه به علامات را تخای الله فرمای او من الناس او باز دخل کونه منغه سوق لي یقول جوای آمنا مون ایمان را وڑی ده بالله په با اللہ بانی و بالیوم الاخری او پا ورز رستیبانی لفظی ترجمه و بالیوم الاخری موصوب سپد دی او پا ورز رستیبانی ورز دا آخرت مراد ده وما هم بمؤمنين او حال داده کی دو مؤمنان ندي حال داري کی دو مؤمنان ندي ینه دو دا چې کوم خبره کوي چې مونږ ایمان راوړل دروغ وای یو خداعون الله دیو دو ککید الله سره مخادعت دا لمفاعلی وباب دی پدې کې د طرفونو نشریکته له دوو دو طرفونو نه مزاربت دې ته وجه د ځوانو طرف نو وحل کیږي مخادعه دې ته وجه د ځوانو طرف یو څه چلول کیږي خودرت ده محض د تاکید د لپاره راغلي دي محض د تاکید د لپاره الله له اصول تو کنه شو ور کوله نه الله تعالی تو کو ور کوي د دې یو خاجیونه بیا معنی ساده دیو معاملات تو کې کی کید الله افسرا چل دې دوکم کوي مونږم کلکل دوکورکو دا سې دغه شاله می چې الله ته پته ونلګی را ده سود بیان درازي د دې ترسیلات خو باور کې خو مون کلکل سودي کاروبار کو نو دا سې چل ول جوړ کچ موي الله ته پته ونلګی یو سره نهسته یو شیخ ارسید درې لکه قیمته ده نو سو غرش مال درې لکه روپې راک ده وی روپې کو خدا گاڑا اولار ده دا په اولور لکه اخلی چې درې کما او قسطونو که بیدوم را ده کې ك... اغسریتن پتر اجز سود اخلا ما پس سود پیسی اغوار ما دتن پتر اجز سود بانی دلقر از ورکو ما و دا گاڑا ده چلن ویج بلکل اخلا مینو لکه ورگاڑا په پس اولار ده نزا دبل ایجرنز ده اوسرا خواه تا ناستی چه وایخ خرسینه نو هغه ویول چې نن خرڅومه د په سي په کار دي پسوي پس نور نکموغست نه بازار کې درې لکه کې مدته کراګه جدا نږدې ولا نو هغه ته په پته کې نه کارواي مکمل کول لې سیرب نو درې لکه دی د ورکو غاړه په ځو لړ دې اوس بیا بلو سوداګرو کیږي دته مې پته دا هغه تم پته را چلول کې د خیال دی چې دا کار په دې طریقو کو چې الله ته پته ونلګي هغه خبر نشي او مونږه سودی مامور سره ټینګو نو ښکارا ورکوغت نه الله نه خبره پټو نشي دیوم دا وای چې مونږه ایمان راوړو په ظاهر د مؤمنانو تر شامل شو نو بس الله ته پټو نه لګی چې مونږ پټ او دی دې دا بیانم د اعتقادي منافق دی داغه منافق داغه عقیده خراب ده عقیده تن منافق غسوک ده چې پژړه کې کوپر پروت ده او په جبهه د ایمان اقرار کوي دغه اعتقادی منافق بلت عملی منافق ولیکي چې پژړه کې اپ کیدره ایمان پر تر خود منافقان خوشنکارو نه کوي دته عملی منافق ولیکي او پدکه د منافق نخ پیدا شوې دي پکارد چې دل لري کې دا وی په شانزان نکې کله انجام بمدا وی پشان شانې دا منافق نکې چې خوده لشوې دي سلور نکې دي چې پجا کې موجود شوې نو مکمل منافق دی دا ګوره کله چې خبرې کوي نو دروغ وای خبرې کوي نو دروغ وای امانت وسرکی د شنو خیانت کوي وعده کین مخالفه وکي کی وعده نه پوره کوي او د تاسو سره څنګه جګړه راش نو کنسله کوي نو مکمل منافق دي نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه تفوس رسول الله مؤمن بدکار کی ديشی فیو کلکل کی ديشی غل کی ریشی کلکل کل کی ديشی غلاو کی یا رسول اللہ دروب دروغجن کی ریشی نشکی دي نشکی ایمانو دروغ نشي جمع کې پیو په یو ځړکی چې مؤمني دروغجن بنئي او چې دروغ, دروغ شروع کړ دا مومن نه دا نخي چې په چا موجود مکمل منافقګر دي خو که په چا یو نه نو یو وصف د منافق راغلی دي لږ دي چې کله په بیا بل راځي په بل په بل راځي او مکمل منافق بشي دلته د عملی منافقان خبرنه ده د اعتقادي منافقو بیان دي چې پر لکه درنه کوپر پروت ده د قاوپي نه نه د ديو نخ چې کم کم زکم ل دینو د ق نه منافقت ده فکار دې چلی شي نو ديو یخادعون الله معاملت دوکی کوي د الله سره والذین آمنو او د مؤمنانو رسول هغه ویل دوکه ورکووله کوشش کوي خو الله فرمای و ما یخدعون الا انفسهم دیو دوکه نشور کوله مگر خپل ځان لا خپل ځان له څنګه دوکه ورګي د دې دوکی انجام او بد سرات هم په دیوباند راضی الله ته څه نقصان دی نشیر سواله نه مؤمنانو تر شي بد انجام تیرا زی نم دیوبانی برا زی نو گوی ازان لے کور کڑا دا سوک چی پر امتحان کی نقل کئی کنا کاغذی دا جی بر اسطلع دو داگی نی لکل کئی نو استاز کل کل گرزی کنا یو دیوٹای والا مشتر چکم سوپرڈرن تو آگا چیکنگ للاڈ امتحان حال تا. یو طالبین ام بولی دا څربېغه مناشتو زمانتخ فلڅکا غزي خو د وړاغې نه لیکل کئ دا لري استادان او دا خلک دا خو سپوران لکه مونږونی سو دا ان پیر مینز کیسه د جوړکو هغه پریدا وی چې ما کوي شړل او خر سره او کارل او خر سره چې ما کوي وې دزان لمدوک اور کئ فل مورپلار لمدوک اور کئ او فل ټول قوم لمدوک اور کئ سبا ته د پدی باندې دغه د قوم سلوي مرتبه په په دې سند او په دې سرټیفیকেট باندې حاصله ای نو ته ظالم له دوکور کړو خپل قوم لیم دوکور کړو خپل مرپلار له دوکور کړو خپل استادانو له دوکور کړو خوای کنه دوکه چل خپل ځان له ورکی دوکره دلته دو چې داسکه الله تاسو نو نقصان نقصان ګرسی نو دیوته ورسی و ما یخدعون الا انفسهم و ما يشعرون په دیو کې شرور نیشت دی په دنیا کې مو ته نقصان ورسی زکه د مؤمنانو په جنگلو چې کله راځي چې وي په جنی دا هم منافق دي نو نقصان ورسیت کنه او په اخرت کې خو عذاب دی ردیو ده 파را و ما يشعرون او دیو دیشورور دي نلری نا په غلي في قلوبهم دا دیو پر مرض د دې په جنو کې مرز دي د دې په مرض کې مرز دي دا مرز څه چی دي د پرړه کې دغه بلاکیج نه راغله څه ټیوب بلګ شوې ده دا څه نه ده د نفاق مرض دي د عیناد او د ضد مرز دي دا د نفاق مرض د منافقت بيماري فزادهم الله مرضا نزياد کو الله مرض دي یو او دا مرض سنگ ورله زیات کو پرې دنیا کې زمون په دې ژوند کې یو واجبغه نه معامله د زمونګه دورونه دورونو ځامن د یو بل ویرونه کنا په خپل میس کې مرونه فقاردې دې ته تر مور ولهایو نه تر مور ولهایو فطرت جوړ شوی ده خلانو کې دورور ولې په حقیقت کې موته رونه یو زموږ بچی دي نه خو د یو بذرونه دي کنه د ستر بورولی ته جوړه کونو تر بورو تر بوران بیا جنگ شروع کړي یو بل سره نوبیا کله کله د دې جنگ مونکی هغه سرد جنگونه په خپل هیڅ نقصان نه رسېږي چې برسو په دبانې هم لوګینو د یو تر ټولو ټوپک د زده پاروي هو قدرت سزارو ورəsi ستکلیف ورəsi غریب شي دا بل خوشاله شي او چه دا یو پا که مال داریگی لگو حالتی دی خوشو ندیخا پا شید نم دا دی یو مثال سی داس درین دا فزاده ملاه مرادا دا دیو مرادا کو دا سنگ زیاد شید کل کلم پا دی خلکو که یو کس پینی جامع واغون دیسری کڑی و لیسی پاک سپا بهر روزی نو تربورتا لگوی چه نورم تکلیف رو مخالب چیگن تکلیف پڑتا و رسید سبات چرته نوو اغونې سوراب سیکلی اغسته ډیر روان دي تکلیف لگنورم زیات شي دا صحیح کړه دا زی دی انرژي خله جنه ازید او حسد دا دی حسد ګټه خپل نقصان دي دا چې ورته چا حسد کی اغتیس نقصان نه رسی د خپل د خپل جوړ پوری حسد ولر ټول نیکیم ختم کی او داسهاتم دا خراب شي ختم شي نسبته چرته په موټر سیکر باندې سور شوې نو دا دا تکلیف نو اگر کی ته پر دېم راغستې ته نو یی تکلیف ورəsi تپیا نو رحم خراب شو درد پیدا شي په صحت مسر پریوځي سبب چې ګورې سترنګ ته ناشته کورونه غاړې یا ورستره نو بیا ته پوسو گی دا د چا ده مسه یت دا الله مال ده پس الله راکړې ده ماته دا ټین کده حسدې سره دی یو د سیدی د حسدګر زرو وروالی او کله کله د ته هارت اٹیک کیږي درښن چې کی څومره ترقی اقیمه راغون دي څه حسې د نو دا د تکلیف زیاتې کیږي اوسه مسلسل زیاتې کیږي دته د منافقانو د امارس چې زیاتې کی اسلام تننن طرفه ميل او شوه خلکو ایمان راوړو جماعت زیات شو نو سبا ته وی چر دا هر څه چې شوې خو یو طرح تو دریسا و خلق ده لگونه سامانو بل طرح تو زرطنو لخ کرده ختمیگی با پا تولگ ده چه زرطنان طول مغلوب شوی دی و سوک منشوی دی او سوک قیدیان دی دا کو طول غالب شوی جوندی رالا تکلیف نو زیاد شو پا و کم ویچ بس ده خبر ختم شو نو چه گتل جنگ کافران و پریخ و ده مشرکان و دا نو دام فتح نقصان پک ډیر شو مؤمنانو ته درد ډیر لوی را سي زخم را سي هر مؤمن زخم لري کله په کور کې کوم کم, کم زخمې دی شهید دی فقير لوی دردو خو چې دشمن وو تختی اوستانه شي وې نو شو خپل درد پرې د خپل حدا کنه نو تکلیف نور هم زیات شو درد نور هم شو او زلون ووره غسته او پاغه چدا حزاب په یوشمه باندې سحر خلک را فاسید ومنه کافرانو د قبایلو د ټول میدان خالصو تختید لیدي دا مطلب د بسی پسېزا فزادهم الله مرض زیاد کو الله د دیوغه مرض په سبب د غلبی د اسلام په سبب د مؤمنانو د تعداد د اضافی په سبب د ترقې په سبب چې مؤمنانو ته ميلاويده الله د دیو هغه مرض نورم زیات کو اعلی کلمت الله دا الله کلمت او چتیګره د منافق در درد نورم زیات کی او چې کل اسلام کمزور کی نورم صحت مند کی ولهم عذاب ادیم دا د دیو غثند د چ الله ور کړه د ورصه منافقان دا د خټه غلامان د پیټ کې پوجاري الله سه فرمای ولهم او د دیو د بار عذابن الیم دردناک عذاب دی دردناک عذاب دی بما کان یک ذبون په سبب د دیو ب ضروغ دیو ب سوی دیو ب ضروغ وی د ضروغ په وجه ان دروغ, دروغ سمره لوی جرم دی ام د سبب د نفاق گزې د منافقت ټول دنیا تاسو وګورئ د منافقت تاسو د دنیا چ عبادت ده دا منافق تی سمرس کئی تاس واسی لگ ونی غار دا منافق جون تاو کئی چی پر لگ یو سری و پا خلبل سری دیتا منافق ہوئی کنا دا در ارطور زنیا پا دروغ آباده دا که دروغ تی لرکی انو منافق بیا منافق نفاتی کئی که دینشی جد دروغو نا بغیر منافق از در سر دروغ نو آیا و منافق دا نشی کئی دا دا منافقت دا طول چت چی ولار د دې مضبوطی سنې کوم رقط پلر د دې چراغه نه بغیر د ټول بلډینګ نشو درته د ورو دي د دې یوجن درو په اسلام عظیم سنگین او ګداو نه جرم جوړتوي کبیره ګنا په کوم ګنا باندې چې الله په کریم کې لعنت کړي کم کوم ګناواله باندې دا کبیره ګناي الله کو دروغجن باندې په قران کریم کې لعنت لګلې ده او دا د کبیره نو د دې دروغ او په وجه د مونافقان ګرځېدل دي د دې لپاره د دې په سبب دردناک عذاب الله دې مون د دې نه بچي د دې په سترون کې د دې خلکو په جنگلو خو په دې لګ تعرب نه کیږي د دې نخي الله منتخبې نخي الله خای ورمبنے نہ نہ ورمبنے نہ نہ کسړه بالفاظی با دیګر وی ورمبنے جہالت ورمبنے جہالت پہلۍ جہالت اغسل واذا قيل لهم لا تبسدوا في الارض چیکل دیو ته چې تاسو فساد مکوې فزمکه کې فساد څه هر اغونا فساد دی هر اغونا فساد دی د الله دا نظام ډسرب کول د ور فساد دی چې څوک په دې کې د الله نه فرماني کوي نو دغه کې فسادي هر بېګار او هر خرابي او د دې د بېګار ستنې د تل کې د فساد څخه شه ده د کافرانو سره تعلق منافق چې فساد کوي څه دی د تعلق د کافرانو سره د دوه کافرانو کافران سره د زړه دوستی د قلوې د فساد سبب دی اول صد خرابو فساد دي نو چې دیو ته ویل شي لا تبسدو فی الارض تاسو فساد مکه کورانه مکه وي فساد مکه وي ان د کافرانو سره دوستی مکه وي دمرا زم محبتو مین مساتئ نو دی سویدو فساد نه دي قالو دی وای انما نحنو مسلمحون یقینا من خو اصلاح كون کیو اصلاح سره پر كون کیو وای د مؤمنانو د دې په اسکو جوړ جاراله ولو چې دا دنیا کې دا چکم د منافرت په ځای د دا نفرتونه دي د دشمني دي د يهودو او د مسلمانانو دا ټول ختمو او موږ کې د اتحاد لار و باسو ته کې دا پسندې په کار د درا ولو اصلاح را ولو الله فرماي الا خبر شي خبردار انہی مومنانتا اللہ فرمائے دیو نا خبر شے دقے نخدا دقے نخدا انہم هم المفزدون یقنن هم دیو پسا دي دی هم دیو پسا دي اندی ولیکن لا اشعرون لیکن دیو نا پوئی پس نا پوئی دیو خپل عیب خپل ہونر گرن لے خلک خلق ناپو چې تاوی جی عیب تا خلق ایتا پلانے لے ونے خو بد نا پیجی ندیو خپل عیب چې دید لوی خراب عمل ده دا عمل خپل هنر گرنه لیده دا ذکر نه پویی کی کدا پوی ده دا سی بنو دویم جهالت بیانی گی و اذا قیل لهم او کل جیدو تاو ویلشی آمینو ایمان راوڑی ایمان راوڑی سنگ ایمان کما آمن الناس لکه څنګه چې دې خلکو ایمان راوړې دي او د دې خلکو نه مراد صحابه کرام دي ما خامخصه کرام دي کنه او دا غوې ایمان خو نمونه ده د دې په شان ایمان راوړې نو دوی سوای قالوا وایړو انه موږ په ایمون ایمان راوړو کما امنسوا په ها لکه څنګه چې دې قوم اقلا نو ایمان راوړې دي دې قوم اقلا نو ایمان راوړې دي کله مقلام دا دی وته ذکرې وي ته وګورئ چې بخله د ناپوه سادهګان خپل مالونه ناو جیدات او نو کاروبارو نو هرڅه پریښود تر اسلام د پر نو زوږیارت یادله سیاست خودی توای چې دا ټول کارونه مکوا خپل کاروبارو د ارثتم ګوره نو دیو خدای هرڅه په داوبانه ولګول انده داو حکم کړی د دې ایمان مونږ نه راوړو اغا ایمان تزمون باکه دنیا خرابی که دید دا اید دیس ایمان غنر آورو اللہ خبر شئی اَلَا خبردار اِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا يَقِنًا هُمْ دِوْقَ مَقْلَانْدِي هُمْ دِوْقَ مَقْلَانْدِي وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لِكِنْ دِوْنَا پُوِيگِ چی دیو دبل ہو نر عیب گرن لی دی اخپل عیبی ہو نر گرن لی رزان دپارا او دبل ہو نر اخپل دابوی عیب گرن لی دی دی زی که یو بلا خبرند دیو علامت هم بیان سودن فاق دا منافق یو نخم چې دے اصلی و حقیقی مومن تا او نن سباز دی قمقل دپار اسطلاگان منوری دی دا دہشتگرد دے دا ارحابی دے دا بو د نیا پرسته اکستریمیست دی پسند دی قدامت پسند دی دم هغه استلاګان دی چې سره دا استرابدل شوې دي هغه بو ته قمقلو هغه حکم د سفهار سفې لفظوب چې دا سفې دی خفيف العقل دی و دې نه پوهيږي امام دې ته ونه وي کنه چې بس ته ایمان راوړن نه ایمان بشي دنیا م دا ټول مفادم دیو مسله ټول سره د دې چې یو بل خبر مونږ ته خود لښو کما امن الناس څنګه چې دی خلکو ایمان را وړي دی دین معلوميږي د صحابه کرام مرتبه ډیره اوچته مرتبه ده چې داوی ایمان الله تبارک وتعالى د دې تور پر نه مونږ غرزولې ده د دې چې ایمان را وړي لکه څنګه چې دی وړوړي دي کدی وي د مؤمن د صحابه کرام ته محبت ندکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان نخ یو زل خودله آیت الایمان آیت الایمان حب الانصار حب الانصار د ایمان نخ د انصار سر میندا د ایمان نخ د انصار سره میندا وا آیت النفاق بغض الانصار ده نفاق نخدا ده ده منافقت نخدا ده انصار اسره بغض دلتا ذکر ده انصار وراغله ده مراد تنطور صحابه اکرام دي ده دو سره من ده ایمان نخدا او بغض ده منافقت نخدا نه ده صحابه اکرام و ایمان یو ده زمون ده ایمان راولو ده پارا دغسی ایمان راولی معیار د حق د وسې زوندي قران او سنت الله او رسول معیار د دا حق تاسو خیال کړل کله کله کله د چورې معیار یې حق دی معیار هیڅ نه خبر نه معیار د حق د وسې زوندي قران او سنت الله او رسول دا دو دوسره اختلاف نشکې ده د الله سره موږ اختلاف نشکول معیار د حق دی د پیغمبر سره هیڅ اختلاف نشی کېده د پیغمبر یو معمولی خبره تا یو ډیر وروکو کار تم تنه شره دا هیڅ نو دا داغه د دې وړل دا ټیک نو نو ایمان ختم شو اختلاف دا سو خبر رد نشی کېده له پیغمبر سره سو خبره رد کېده نشي دا نه دا اخلا مو دا نا اخلا دا ټیک دا, دا, دا, دا زمانه د خوګه دا جدویا یرد دیسرا خوزمان نلگی یرد دا کار خوزمان نده پیغمبر کردی یرد دا خنو کفر ده ایمان ختم شو دا دوار خودصحابه اکرام و ایمان په کما مرتبه که ده معیار د حق نا معیاری ایمان ده پا معیار دا حق بان پورا ایمان ده پورا پورا اینه پا دیت تلا دا خلق پا تلوانی تلل کئی کنا یو ترد تا کی دی او بل ترد غنم جوار یا اریجی یا دال یا سشے کی دی نو دا چی کلو پورا شی نو دتا خلق کلو گرام نو ای دا کلو گرام دا معیار نو دا دا معیاری دی چی پورا پورا دی وس د دین څخه کميز یا ته راځینو ټول به د چا سره سره نو چې موصلل نو پورې دي نو د قران او سنت چې کوم معیار دے د حق پدې معیار د صحابه کرامو ایمان ذره ذره پوره پوره دي نو معیار ایمان دی نو زمونږ د لپاره لازم دا ایمان نمونه کو چې ایمان راوړی نو د قصې ایمان راوړی والبته یو خبره کوي چې بل موږ دکې چې د یو یو صحابي سره وکړه کلمون کل راختلاف ومکو دا روایت د اخلو د روایت ناخلو یو صحابې رپل یدن کړی دی روایت دې بل نه دی کړی روایت دې مونږ كلا یوو کلا بولو نه بل قول پریدو خو دې یو خبره یار ساتي چې جماعت صحابه کرامو جامع یار هسته دی جماعتو صحابه کرام اجتماع د صحابه چې دا ټول صحابه په یو خبره باندې راجمع شو د اتفاق او کې د دې مبارکه پر رسول الله حکم کړی دی علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المهدیین زما سنت تربه لازم دی او زما د خلفاو سنت قدر باندې لازم دی د دې خلفاو فیصله سحابه کرامو په یو مسئله اتفاق دا د سید لکه د رسول الله فیصله زکه الله دیو ایمان نمونه او فمعیار د حق باندې د غشن پوره شی په صحابه کرامو پورو څنګه په صحابه کرامو پورو ورست بل ایت مر روان دی الله فرمای مؤمنانو تو دی خلق کې ایمان راوړو فان امنو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اسْتَوَوْا کدی خلق د ایمان ایمان راورسن چې تاسو راوړې دي نو بس هدایت بیا مند او کله ایمان استاسو پر نو نو بیا هدایت نشته دي بیا هدایت نشته دي بل انقر الله بیانې او اذا لقوا الذین آمنوا او کله چې دوی ملاوشي لکوما ملاقاتو کی دا او کسانو کسان سره چی مان را وړه ده نو سوای پال او وای مون ایمان را وړه مون ایمان را وړه ده و اذا خلوا او کړه چې جداشی دسته د مخه نه او یو زې شي د چسر جداشی د تخلیین له خلوا ان جداشی د چسر الہ شیاطینهم د غ خلق شیطانان سره یاني دا مخبر سر کښو باغيانو سره ملګري شي قالو ناغوی ته وايي ان ماعکم مو غو تاسو سره یو جستا چې تاسو وطن کې تاسو سره ناشتي نو وخت مؤمن دی هو چې کله لر شي کيم ډیوډ کی کيني کله برتاليه کی کيني په بلزه کی کيني یا دلتا داخ خپل اصلي مشرحن سره کینی ور دا وای ګور په خبرو باندې چې دا موږ چنول کو دو کو دې نه بغیر دلته بیا کومه تکیه د مسلمانانو وطن دی دته به ما شری نه کیږي اداکار نه کو انما معكم موږ په حقیقت کې ستاسو سره یو انما نحنو مستهزجون نو کوې دا ستا د لورې تعریده ایمان دې انما نحنو مستهزبن دا موږ په دپورې خندا کو دا خو ټوکی دې پورې بځته دوکي اور کو الله فرمایي يا الله يستهزئ بهم د استهزاء نسبت ذکر الله ته وشي د دينه مراد سزا د استهزائي الله به سزا د ټوکور کې دی لره او محلت ور کې یوته په توغيانهم د ديو پسر کښي کې یعنی په دې سر کښي کې ولا مهلت ور کې خدا مهلت د دیو جننه نه دي چې الله په دې باندې الله وس نرسي خبر دا خبره ندارم در دنیا دا بادشاہ خبری خبرې دي دا مهلت ده دیده بارور کی پس سرکشی کی چې څلګ مخ کشه مورم مخل ته څومره تلشی ولې ته دراج درجه پر درجه په گمراهۍ که طرفي ورکول تم مخ کشه کنه تر سرکشی څومره کولې دا لا دا وسنه بهر نه ده خدای الله تا که کنه ته څومره مخکې تلشی تلاش رکنا مخ کشا مخ سمرس تاوس دیر اخبر طوله و طاقت ورس استعمال کا تو سمرس رکشو بغاوت کا و لشیب نوچه دیو رسی و رسی فیوزه و دریگی آخری انتحاط و رسی فیرانم یو انتحاط رسی دلیو داغ مثال منتلا رکڑنیو گو ریوڑتا داغی نفس اللہ گریت کی بیا او بیا گریت دیر سخت دے ان نبت شرب بکل شدید. یقیناً ستاد رب نیول دیر سخت دی ستاد رب نیول دیر سخت دی بیا نو پا دی سر کشیگو والا محلت ورکی یعمابون دا حالت دارے چی دیو سرگردان و پریشان دی حالت دارے چې دیو سرگردان و پریشان دی متردد دی متحیر دی اولائک اللذین اشتروا دلالتا بالغدا دا اغ خلق دی دا اغ خلق دی چی دو گمراهی غورکڑا اشتراو من اختارو دو گرکڑا لگمراهی دا هدایت پا بدل کې دا دمرق مقلبي چې هدایت پریخو دو گمراهی وابستا فمارا بی حد تجارتو هم نو حس گٹا و نکڑا دا دیو تجارت دیستو داگیری سا پیدا ور نکڑا نخصان ورکو وما کانو محتدین او ندیو ندی هدایت مندون کی دو دیو مثالن الله ورګه دا فی علامات شو مسلهم د مثال د مثال نه مراد حالت دیو حالت عجیبہ دیو ک مسل الذی په شان د حالت د هغه کس دی یا د هغه کسانو د الذی فما نه د الذی لم راغله دی د دیو حالت عجیبه په شان د حالت د هغه کسانو دی ایتل ته مراد الیوکس استوقع ده نارا جباليكو وور ووري بلكو فلما عضاءت نوكلة جرعناكو ده اور ما حولهو اغسو جگير چاپير ده دنو انه كما علاقون اغا وور ذهب الله بنورهم بوتل لأ الله ده ديواغ رعنا وتركهم وبرخو دل ديو په ظلمات پټېږي لا یو بصیرون چې هیڅ دا مثال د دې منافقانو دی زی دیو عنا منافقان او د مثال معنا دا د وور بلولو نه مراد د وور دو په دی دو جهته دو په دی ییلیا دوکارا د یو جهته او یو خصوصیت هغه دی رنا اشراف جوړتوی دکی کنه رنا روحانه کول اوور ور بل شنو علاقہ روحانه شپ خپل او بل ته ویل کیږي احراق سو زول د یو کار سری رنا ورکو او بل کار سو زول یو جهت د رنا دی بل جهت سو زول دی دیوچ اور بل کو نو اور یو کار بداو کو نه علاقہ روحانه کړ خواه شاتو الاسر روخانشو او ده دینا مراد داده تا دا مثال تشبیح چی ورکڑی دا اللہ ده دی چی دی زیدیو عنادی منافقانو چی ایمان راوڑو نو ده ایمان د ظاہری پیدیو دیو تا میلاو شوی پا مومنانو شامل شو د مؤمنانو سره یو زیاده وی پدې غنیمتونو کې حصے د نیکاو د ټولې لريشته دا ټول سره د مؤمنانو سره قائم شو نو دیو محفوظ شو محفوظ شو په ټول کې په لږ کې خدای کفر پرود د په لږ کې نو کله چې دیو دا په دې غسل نو د دیو په دنیا کې الله حالت ستاره کوم مؤمنانو زه ابلله بنورهم اگر انا د دې ختمه کړه اگر رانه ختمه کړه او دنیا کې دا کار او اخرت کې سوچو اخرت کې باندې په تیرو کې نو داخرت او عذاب چې حساب نه ویني لکه دا رانه چې ختم شو نو اختیار ته دي نو دوت په اخرت کې د قصتیار ده خو دې نه کې یعنی عام خبره ده فکر د عقل د وای شري زنده چ دې استوري ور بل کړو نو دلته الله دسی ویلې چې ذهب الله بناریہم الله دې وغور ختم کو نو دلته الله وی ذهب الله بنورہم هغه نور رڼا دور دغه په دې چې ما ویل دو جهات یو جهات رڼا ور کول او بل جهات سو زول نو دلتا اللہ دا دیو کم دا دیو کم اصر ختم کو اگا درعنا اصر ختم شو د دیو نور ختم شو خو دا ور بل جهد دیو تا باقی پاتی دے چا غص وزول دی سوزی بے سم من دیو کان دی بک من چارا گام دی رم یون ملان دی بی لا یرجعون نو دیو حق تا نرا سترګې سترگیشت دے وګونې مشته دی او جبم خکار کوي خصم دیو کارن دي د حق دا وری او دیو چارا ګان دي بوکمن د حق دا وینانا او دیو ران دي دی دي د حق دلی دون حق نې ني نورې خبرې غټې ترګې دي فہم لا يرجون نذ ذخلک چسترگی پٹی که او غوگونم پزان بانی کارنکی او حق و نام بنده که زیدیگ دیو چرتم نواپس که گی او کسویی بین دا بل مثال دا متردد و مزبزب منافق ده دا مزبزب منافق چکلا د ایمان سهولتون اینو ایمان ترازیو چکلا تکلیفون ارازنو بیا واپس تفتی دا آغا مثال ده فرمای الله او کصيب يا ددو مثال د منافق متردد و مزبزب. دا من دا دا دا دا دا او مزبذب پشان د تیز باران د مین سمائ د اسمان د طرفنه هدا ر مثال سر لک 30 باران چې د اسمان د طرفنه فيه ظلماتن چې پدې کې جاری او غرغره غضا و او برېخناره ي جعلونه اصابهم ږ په لګې في دانهم په خپلو غګو کې من الصقې د يری د د تندونو د چغونه حضرال او د يری د مګن والله محتون بالکافین والله ااح کوون کې د په کاافرانوی کادل برقو ندي د چې دا اب صاره هم دجدا نظرونه کله ما اضا لهم نکلم چرنا کی دوت داو رنا کی دوت دا چمک د بجلی مشو زی دیو فيه فارې روان شي چل پړته ہے و اذا اظلما او کله چی تیاره کی پدیوبه نه قامونو ودریږي ولو شاء الله او کچر تد الله وخوې لذهب بسمعهم بوطلبو دا قوت دا وريدو دلیو و ابو الصارهم او قوت دلیدو دجو ان الله على كل شيء قدير يقینا الله په هر څه باندې قدرت لري د دې او د مثال خلاصه دا ده چې د باران مراد رحمت دی را اللہ کنوغا اسلام دی دیو اسلام قبول اسلام اسلام کی وراشی ور ورتن دی اسلام سهولتو نمشت دی اسلام کې خود اسلام صرف سختیم دی تکلیفو نم دی ہم اسلام سنگ باران رحمت دی او باران کدیری پی دی خود باران سره تیریم دی دی خو باران صرف گرگر دی دا صرف گر گر بجلی دا چمک دی برخنا دا دا, دا طولر نو د اسلام سره هم سخت او مشکلات شته دي سخت او مشکلات نو دیو ایمان خوراوړي د سهولتونو نه پیدا غستل شروع کی کو چې کله سخت راشي او ازمایښونه راشي نو د ټک ټیم کې مسله پیدا شي او مسله دا پیدا شي چې د خدای س المؤمن نه کنه چې سختو تم تیار دي نو د سره غم پیدا شي د خس مال په خرابيږي نو دی که خسرده مڑکی گی بیا نو دا زمان مال چه شاعت پاچه شدی سره بسکو ما دا مال او بچی دا اس چه جنگ ده لکه مارو پر سختی دی میدانی جنگ دا زمانو زخو بمڑکی کما نو زمان جای دا دا او ناو اولادو دا تولر سو دا دی پا غم که بس دا تولر سو ختم شي نو دے بیکارا بیکارا حیلی اوبانی شروع کی بیکارا بیکارا چې با پدی زان بچ کما لکه څنګه چې تن د را او ګړ ګړ او دی په غګو کې هپلی ګوتی خکه کې ورکې نو دیې ځې د مضره سراتونه د نقصان نهځان بهش کوول شي نهشي بس د خپله زنګل د خر په باره خبره مشهوره ده و کله چې بده دوبان دنده را که د ش مخل نو دی تختیده نه شي. نو د پولیس څخه تر ته ودرېګیاله کمرلاند د اوسترګي پټي کې و چې زینې نه مونږه هم نه دي نو هغه راش بس استعمال کې کی, کی نو دیو د بیکار بیکاره هلیو تدبیرونه چې ځان د دې مشکلاتونم بچو ساتیداسمايشون د تکلیفون او حالت بیا دار د دا یکاندل برق یخطف ابصارهم کله ما اضاء لهم مشوفه نو کله چې سہولتونه سو راشي کنا راحتونه وسنه بس زه را مخکشي بس روان شي څنګه چې سړی په تیار کې رواني اسمان بریخي نو جبرې بریخناوش او ژوند له ګران خوښلېو قدم کې دی خو چې دغه ختم شونه بیا ودرېږي دغه شان چې سہولتونه دي وتراشي نو بس روان شي دا ډېر غټ مومند او چې کله سہولتونه نه سخت راشي نوسبه صختو جيلونو کې بیا ځنهما غاریتہ ناشته منه همدغه مثال الله تبارک و تعالی بیان کو بیا فرمایله کله الله پخوي دا الله پخوي نو د دیو د سترګې دا نظر او د غوګونو دا دورې دوه ټول طاقت به الله ختم کړي خو الله من ختم ای دا مہربان ربن ختمي زکه کېدې شي وسمه په دک ساسر خو باقی پاتې کنا دا د ایمان لګرام قم چور پکې ده نو الله اوت نور موحلت نه ختمي نه ختمي د دې 93 جماعتونو د تعارف نفس د مؤمنانو د کافرانو او د منافقانو دا د دې جماعتونو تعارف الله بیان کو او داغه نفس فرمایي خطاب دې ټول ته خطاب دې چاته طولتا او آغا خطاب دسته ده ده ایمان او د عبادت دعوت ده طولتا خطاب عام مومنان و منافقانو و منافقان طولتا پا جمع خطاب ده یا ایوه الناس اعبدو ربکم اے خلقو مومنان و کافران و منافقان طولو آوری سوکای ور بوذو ردکم بندگیوکای د خپل رب او دغه خبر ډیر ښکارا وازه ده بندگی د خپل رب وکای اغه سوک چې رب نشی کېده نو هغه د بندګی لایق هم نشی کېده سوک رب نشی کېده د بندګی لایق هم نشی کېده نو رب خو الله ده پالخو بل سوک نشی کوله مالک وقا او مربي بل څوک شي پر رب العالمین کې الحمدلله رب العالمین کې موږ تشریک و پرم چې رب سوک دی دا ټول دنیا پیدا کړي د دې پاللم کوي د مور په کېټه کې د نن بچي پالي مور ته خبر ده سره نه وي چې دته څنګه رزق ملاوي ګیو د څنګه ژوند دی اس په ورته نشته دی دا بوٹی او او ساروی او دا سور مخلوقات چی دی دا هر او شیع پیدا کنه دی او بیائی پالی ساتی دا بوٹی لویی گی تا خود صرف اوبو نو دا اوبد دی بوٹی سر تا سوک رسی دا کمسنگ پائپ لائن خور شوی دی پدی کې دا ټول دا پالل د رب العالمین دی پالون کې دی دا دی رب بندگی او اندادت دعوام دو دلیل عقلیم د دلیل عقلی هم داواد جبندگیو کوي هم اوسره دلیل دی چې د رب بندگیو کوي نو سوچ چې رب نشي کېدې هغه د بندگی لایق هم نشي کېدې الذی خلقتکم هغه رب چې تاسو پیدا کړی و اللذین من قبلکم هغه خلق چې تاسو د مخکتیر شوی دا غیر پیدا کړو لعلکم تتقول د دې لپاره چې تاسو بچی تاسو بچی د سنه بچی تاسو د الله د غضبنم بچی د غسیلم بچی او د هغه د عذابنم بچی په دنیا کېم بچی د الله د عذاب نه او په آخرت کېم بچی د تقوا منه پر هیڅ بچ کې دل نو تاسو چې بچی د دې لپاره درته الله دا خبره کوي چې عبادت وکي او دا الله سوکړي تعارف و قران کریم په مختلف زینو کې تعارض د الله کړه دي بشمار زینو دي دلته تاس تاسو وردا الله سوک دي چې ستاسو د پاللو څنګه تنظیم دی ستاسو تاسو پرورشت پاره بندو بس کړه دی فرمای الزی جعل لكم الارض فراشا اغرب تاسو د پاره زمکه فرش ګرځوری دا کسختوین او سختیګ او نرموی او نرمیګی پاکی کووینو کرم پاکی کیگی پسل زرون شی پرش جوڑوی جو پرش جوڑ شی کلک شی کور پی جوڑوی کو ونی نالوی که بوٹی نالوی سنگم بخی استاسو دا پارده و السماع او اسمان گرزوله ده چط اسمان چط جوڑ کده ده و من السماعی او نازل کدی ده اسمان نه انده وریزی نه ماعنو بباران با پا اخرج بیهی نراویستری دیده دی باران پا ذریع زرغن کری دی من السمرات قسمان قسم میوی خلق ترجمه که نا دا میوون نسوک پی پوه نشی جی دا میوون ایس زرغن دی دا من او باک راضی دا ضرورت دا عربی جبی دی دا لپس د دینه بغیر متعددیکی گی نخپل مانا بیا نور کهی او ډیر الفاظ دیسی چې په خپل جبکی آغا دیرلوی کاروالی خوبا بلا جب اگر اگر پیدا نئی نوے لیکی گی تدیو مجنو دین ترجمه برازم بیسی دا صحیح ترجمه بخپلا محاورا کیوں ہو دا سڑے وائی کنا زوی مدہ کتاب دے پختو کی وائیو کنا یہ کتاب ہے نوکہ یو عرب تت اردو خیر او آغتویچ یہ کتاب ہے دا ترجمه رسو دا هازا کتابون نو پا عربی که دا دو جمله کافی دید دا کتابون دا کتاب دی خواهد ارتوه ایچه دا هازا خود دا مانشو دا او کتابون کتاب دا دید پا کسی شده نو تا بورتوه کنه چه دا ستارا پا رضاید دید دا پا پیدا نیشته دید پا عربی جا پا کده ضرورت نیشته دید نوغه ووځي زه روته لښتم دا لري که کنه او ته دا دی لري که نو جمله پوره دا وسه دا کتاب نو چې دا حکم د دیبی نه لګولې هیڅ د جمله پیدا نشته ام دغه سی په جبکی دا کلم من رازی رازي کلم بارازي نو ترجمه به سي خلک د دې ترجمه مو سره وکي په پښتو کې نو معنی وو ورکه شي دته فاخر جبيه را وستری دی د دې بازاران په ذریعہ د میوونه نو به د میوونه سړي لکه تلویزیون زو دي د میوې نشړي ستلی دی د دې بازاریا bale میوي را استری دې بازاریا میوي رسکل د خوراک د لپاره فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زویتاسو د الله سره شریکان مقابل و ان تم تعلمون او تاسو خپو هيږئ پسبه نه خپوي پدیر خپوي کې دا الله سره شریک نشت ده دا هر سچای کړي دي دا راسمان نه وبر او رول د زمکه زرغونول ځامې وی دا پسلون دا ټولر سچا پیدا کړي دي نو دا دلیل نه دی خبرې یو سپنکی په جنگل کې وی بزې سره نو چاته تاسو کړه وی الله مې ناغیو ولی نما نما نمیتا سر دلیل سرے پس دلیلی منی ناغو تردی صادق ونی خبر اکڑی دن دلتا علماء اکرامو مپسرینو بیٹ